Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu as-sadiqil amin. Nabina Muhammad wa la alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kwa hivyo insha Allah Ta'ala tutaanza mlango wa 17. Babu ghaslil mani min ath-thawb. Mlango unaozungumzia kuhusu kuosha mani kutoka kwenye nguo ikiwa manii yamemwendea muislamu kwenye nguo yake basi ni vipi anatakiwa aoshe hayo mani Ana abdillahi ibn Shihab Ana Billah ibn Shihab al-Hawlani al-Hawlani qala Kuntu nazilan ala aishata Huyu abdullahi ibni Shihab si sahaba ni tabi'i. Lakini sasa yeye kwa kuwa hakupata bahati ya kuwa na mtume ili asome kwake akawa yeye anachukua sasa nafasi hiyo kwa yeye ni tabi'i kusoma kwa maswahaba. Na moja katika maswahaba ambao alikuwa akisoma kwao ni Aisha radhiallahu anha. Sasa alikuwa akienda kwa Aisha na Aisha alikuwa na sehemu ambapo wageni wakimtembelea kwa lengo kuwa nakuja kusoma walikuwa kiandaliwa mahala fulani maalum. Pamekusishwa kwa ajili ya wageni sampuli hiyo. Kisha baadaye sasa anakuwa Aisha nyuma ikiwa wageni wanaume. Lakisha baadaye kama mwafundisha mambo anawafundisha na kisha kama nikuuliza wanauliza na kama ni huduma sasa wanapewa na yule kijakazi wa Aisha mfanyakazi wa Aisha na wageni walikuwa kija kwa Aisha mara kwa mara kwa kujua kuwa yeye ni katika e, wanawake wa Kiswahaba aliyekuwa na elimu zaidi tena hasa hasa elimu inayohusu mambo ya ndoa kwa kuwa alikuwa anaeleza alivyokuwa yeye na Mtume na mama mengi alikuwa kiajua zaidi ya ndoa kwa sababu yakuwa, yakuwa, wa ya kuwa mtume alikuwa kwa asilimia kubwa iko na yeye wa mapenzi yake na yeye sasa ikawa kuna mamengo anajua zaidi ya wanawake wengine sasa huyu abdullahi anatueleza ya kuwa kuntu nazilan ala aishata ye kuna wakati fulani alishukia kwa Aisha Ani ye alikuwa ni mgeni wa Aisha kwa lengo la kuwa ameenda kusoma Aisha akamkaribisha akamwandalia mahala ambapo alikuwa anaendelea wageni sasa ye akawa analala huko na, na kawa huko na Aisha nakaa kwingine lakini sasa walikuwa hawa onani wala hawa utani ni mfanyakazi tu wa Aisha alikuwa kama kuna jambo ameweza kumfanyia yule na kama kuna report anaweza kumpelekea Aisha Sasa huyu abdullahi ibn Shihab anasema fahtalamtu fi thawbiya. Sasa yeye Aisha alimwandalia mahala pakulala na kisha hapo mahala akekewa malazi kama vile huwa kuna haja kumkirimu mgeni sasa yeye anasema akalala alipolala usiku kifika akaota ndoto ya vijana vile huwa anaota unaota kuwa umeoa unaota kuwa una mke kisha mnafanya mambo fulani mara ukiamka unajikuta uko vile vile kuna ndoa wala mke lakini sasa unaona kwani nini kuna maji pale ile maji ya Nimani. Sasa yeye anasema kuwa alipoota akiamka anaona Yale manii. Tena ikawa sali manii yameangukia ile shuka ambayo amepewa na Aisha. Haitumiki kama malazi. Potaki. Sasa hani anamwambia Ibbaya. Anaanzia hapo. Anaona ame alikuwa ni mgeni mara antokia kama aya mara umekojiwa kitandani nasasa kukojoa unaweza ukasingizia mtoto labda kama na mtoto kwa si mimi ni mtoto ngawa labda watajua tu a usingizia sababu mkojoa mtoto unajulikana huwa ni mdogo labda lakini sasa haya mwingine si mtoto kwa umeota na ile maji yakatirilika kwenye shuka na ujua huwa yanaacha map ani alama kabisa mtu hata kikauka anajua kabisa kwa hapa kuna kitu nini kimefanyika sasa huyu akaanza kuwa ni waswasi hasa ndio mambo gani haya kisha itakuwa sasa miaibu gani hii na Aisha akachukuliaje kwa sababu mimi nimekaribishwa kisha baadaye nguo hii ambayo kwa wena uwe na labda tay pia wanaitumia masiji vipi na hata kama si anaitumia lakini mgeni mwingine akija akipewa alafu akiona kuwa hapa kuna kitu kama hichi atanchukuliaje sasa yakoona kuwa afunike hiyo aibu anasema faghamas huma filma hizo shuka na hizo ngua ambazo zilikuwa zimeendewa na manii akaziloweka kwenye maji kwa lengo kuwa nini azifue ule u, e, ile alama ili iondoke atufai kutumia lugha ya uchafu unajua manisi ya uchafu lakini sasa ani hivo ile alama iondoke sasa alipoyaloweka kwenye maji ili ayaoshe ya faratni jariyah tun bi Aisha yule msichana alikuwa kishale kwa Aisha akimtumikia Aisha akaona ya kwa Abdullah ameota kisha yale sasa nitakuyaosha akawa meleka ile nguo kwenye maji ili aondoe yale mani pale faakhbaratha yule msichana yai Mbiyo kwa kuambiwa kaenda paka kuisha kama Ya yakwa huko yule mgeni ambayo limemkaribisha yametokea haya na haya na haya na sasa anaosha ile nguo angalau kufunika aibu fa ba'athat ilayya aisha tu aisha aliposikia hivyo akatumanisha niitwe niende kwake ili sasa labda na mazunguzo nitaka kuniambia faqalat sasa huyu alipoambiwa kuwa Aisha anakuitajia enda ana mazungumzo na we, akaenda alipoenda Aisha akaanza kumwambia faqalat Aisha akasema ma hamalaka ala ma sanaata mithaubika ni kipi kupelekea, ukafanya ulichokufanya kwa hizo nguzo zako yani ukachukua hizo mbili ukazieleka kwenye maji kilichokufanya ufanye hivi ni nini sitaisha kuwa kilichotokea anajua kuwa ni manii kivyo alikuwa nayosha lakini sasa nataka amfundishe kitu ambacho anajua kuwa huyu labda hajui sasa yule akasema kala kultu, abdullah anasema nikasema raitu mayara an-naimu mini liyote usingizili ni kuona yale ambao mwenye uota huona fi manami kwenye usingizi wangu kwa hiyo ina maana kuwa nikatokwa na yale yana mtoka mtu akiona mkamo hayo. Khalat Aisha akasema, "Hal ra'aita fihi shay'an? Je, umeona katika hizo nguo chochote ya kuwa labda kuna alama ya kuonesha kuwa hayo maji yalimwagikia hizo nguo?" kultu "Huyo Abdullah akasema, "La." Hapana anakuanaisha kuwa ile kwa imekauka mpaka hata ile alama nikama impotea lakini sasa ya kwa mimi ingawa sioni lakini akaona alimuhimu Aisha akamuuliza akasema yeye akasema kwa mimi sikua na chochote lakini nakumbuka niliota sababu ikawa nafanya hivyo qala taisha akasema falau raaita shay'an ghasaltahu basi لو kama ungeliona kitu ungeikuwa ni uwoshe hicho kitu ulichokiona kiona. qad raituni wa inni la ahquhu min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama ya bisan bi dhufri anasema kwa kika mimi ilikuwa unaweza ukanikuta mimi wa inni la ahquhu na mimi na kwa hayo hayomani ambayo yamebakia kwenye nguo miminthaubi rasulullah tena nguo ya mtume sallallahu alayhi wasallam yabisan na hayo hayomani yamebakia hapo paka yakakauka sasa ndio mimi na yakongura bidhfri kwa kutumia kucha kuchangu hii hadithi ina faida kama tunavyoona ambazo ni muhimu tuzipitie Faida ya kwanza muhimu sana anna min adabi ya kuwa miongoni mwa adabu ayu'radah bil-kalami fima yakhdishu al-hayaa riaayatan lihaqqi as ani miongoni mwa ni kuto ongea maneno ukayaongea waziwazi bali utumie kama mafumbo hivi ama njia ambose ya moja kwa moja kuongea maneno ambayo yanatia haya na aibu kwa mwenye kusikia ni labda yule mwenye kuongea naye akasikia maile maneno ni mtu ambaye unaheshima naye kisha alafu useme mambo waziwazi bila yake maneno ambayo ni mambo ya aibu, aibu kiasi. Huu nitakio uyaseme usiyaseme hadharani waziwazi. Utumie njia ya kueleweka ambayo si moja kwa moja. Kama alivyo sema huyu sahaba. Alisemaje? Hakusema kuwa ra'aitu ujami'u ama atau zauja au imraatan. hakusema hivyo. Ya kuwa nimeona katika usingizi nimelala na mke. Kisha baadaye ndio nikatoka na maji kwa nina mke huyo kumbe hamna ni shuka tu ni. Hakusema hivyo. Kwa nini? Sababu maneno ambayo kwa mwenye haya anuna haya kwa kuyaongea tena mbele ya mwenye anamheshimu na na mpa heshima kubwa zaidi. Hasi ndo sababu yeye saba akasemaaje? Akasema raitu mayara annaimu kimaanani nimeona anachoona mwenye kulala kwenye usingizi wake kwa Aisha watu, tu ya kwa huyu yanamaanisha nini bila ya wazi waziwazi kila kitu ili kiweko wazi kwa hiyo ni moja katika nini faida muhimu ambayo tunaipata. ya kuwa mtu ukiwa mbele ya watu ambao unaheshimiana nao na kisha pia wewe adabu zako na heshima zako na haya zako si vizuri mambo mengine kuyasema waziwazi -wazi ingawa ni mama ambaye unaweza Ukawa unahitaji kueleza ili uyazungumzie kwa njia ya moja yani Kiislamu labda kuna hukumu yoyote unataka kueleza ama labda unataka kuuliza jambo fulani katika mambo hayo sasa si vizuri uanze kupasua mbarika kwa kusema kila kitu mpaka mtu ajishike nini mdomo na wengine kichwa bali nini unatumia maneno ambayo ni mepesi kidogo na ya mkato Wafihi na pia katika hadithi hii ndani yake tunaoneshwa ya kuwa adamu fi nabii fil majlis fil malbas sio fil majlis fil hii hadithi hadith ya kuwa yakuwa mtume alikuwa hajikalifishi sana katika nguo njema na kujikalifisha ani manake ni kuwa mtume alikuwa hajilazimishi sana eti kuwa nasmatismati kwa kiwango kikubwa hivyo kwa kuwa nguo angalie kwa je he nguo alama yote na je he nguo ni nguo ambayo ina pasi je nguo ni nguo ambayo sijimefuliwa na je nimeva mara ngapi na hakuna mambo hayo muhimu tu nguo ina na kisha nguo haina shida anaiva kiasi cha kuwa mpaka hata nguo ni ya jana na amelala nayo tina baada anafanyaji Anaivaa anaiva na aenda kuswali nayo bora tu ajue kwa nini ni nguo mbwa haina shida haina najisi kiasi cha kuwa Aisha anasema kuwa manii yameendea nguo mpaka yakakauka hiyo si maana kuwa hiyo nguo ameiva kwa zia kitamboo na amelala nayo sababu manii yameendea kama ilikwapo kisha baadaye mpaka yakakauka tina baada naiva hivyo hivyo lakini saa Aisha akiona hivyo ingawa anajua kwa nini hisi sinajisi lakini sasa hey, watu wakiona mume mtume na manii mhm yani si vizuri mambo ambayo yanatia haya ingawa hakuna makosa mume afanye hapo anajua hata kama ni vipi lakini ni halali haramu lakini pia ni haya Asa isha na kongura ukotoe ile ni haya ile lakini na kwaida kitu kama manii yakiwa yamebakia kwenye nguo yakiwa ni yale mazito we yanabakia na kwa kama nini kama ukoko hivi ani kama vile kamasi ikiangukia kwenye ngua lafika kauka vile uaiko sasa unaweza kwa ukakwangura hivi lakini sasa ukikwangura ile koko itatoka ile lakini alama itabakia na hivyo hivyo mtumainda kusali nayo hivyo hivyo hii ndo maana ya kwa mtu alikuwa jikalifishi kwa mavazi sababu si kawaida, ani watu wa sahihi vitu kwa watu kama viongozi hawa kina sijima governance jike nani ani mtu wacha hata kitu kama hicho hatakiwa labda alikuwa tu ana nguo asubuhi alafu labda alikuwa sija anaenda kupiga mswaki ile tu tone moja ya mswaki ikamkile nguo hawezi akasema ile nguo tena nayo kwa mkutano aiva ile ile anaibadilisha tena hata sema kwa tivua alafu nivaa ivo, ivo. Vip, ya, ni manake, mi kwa ni na maskini na hawezi kufanya hivyo hiyo itapelekwako dobi kabisa licha kwani nitone moja pekee yake ya msuki imetoa pale hakuna mambo ya ti hebu osha nivae toi sasa ikiwa ni hivi na ndio tunavojua hivyo kwa watu wengi ambao sahihi unaweza kiiita kuwa ni viongozi lakini mtumali hivyo Tunavuona hapa Nielewa. Sasa jambo hili pia Muislam anaweza kaamuaishi hivyo. Yakwani usiwe ni mtu ambaye nitaka kuwa yani style ya wanavosemwa wenyewe ma superstar. Yani kuwa tie, antaka ani kila kionekane anawake na nguo ingine na nguo ni mpi, nguo ni safi, na nguo ni smart na sijui vipi. Na kwa siku abadilishe nguo sijui mara mbili, mara tatu, mara nne. tunini, ni ili aneonekane kuwa eh, ni mtu wa high class. Kamu kama mtu alikuwa hana sana ani anaishi maisha wengine wanasema nini Ani kaida normally naelewa na ndo sawa hivyo na washini waambia ukweli katika maisha hii inawapa tu faida katika mambo ya kimaisha katika maisha wataalamu wa maisha wanasema ya kuwa inatakiwa mtu eh, ujue kuwa katika matumizi yako na mahitaji yako ya kila siku huwa kuna vitu vinaitwa vitu vya starehe vitu vya nini vya starehe na vitu ambavyo ni vya raha hivyo havifai kuchukua asilimia havifai kuchukua asilimia kubwa kwa pato lako kuna baadhi ya watu kwa sababu ya kutuelewa maisha unaweza kupata mfano anapata kama kumi kwa mwezi akishapata hivi anenda sokoni anatumia karibia nguo kununua ni makosa makubwa sana ameyafanya yani pesa yako yote nusu ishaenda kwa nini kwa mambo ya raha kwa sababu nguo ni raha kwa sababu hii baba ni nguo silitakuwa iko hichi kienda kununua nguo, nguo lazima tena nguo ingine huku na pia kuna nyingine mbakia huku kisha rafu nenda kununua nguo ambayo ni ya ziyada lakini kwa kutumia nusu ya pesa zako ambazo umepata ni makosa hivyo haifai kabisa kwa hivyo kwa mana hiyo ni kuwa wakati mwingine unapotezea unaweza kaamwa kwa hizi nguo hapo nazo, za hizi tena mpaka ya mekami bila umechatu hivi nungu hizi mpaka nune, nini nime, nimejua zimefikisha hato. lakini unaweza mtu anaanguo sanduku hivi lakini baada ikifika akapata pesa kidogo anakimbilia hasa ya nini na mwili ni huo mmoja sasa wakati mwingine si vizuri ani mtu kupitisha kiasi kwa matumizi ambayo yanaingia wapi katika mambo ya starehe na raha sababu kuvaa ni raha hii hasa ukio na nguvu zingine ukizidisha ni raha sasa hiyo mtume tunaona kuwa alikuwa hana sana mambo ya raha nyingi hio unaelewa ngoja chafuka unaifua na ila ambaye mtifanyaje unaona sasa ni mtihani huo kwa hivyo nadhani hilo ni muhimu sana faida nyingine ambayo tunaipata katika hadithi hii ni kuwa ukiwa na mke wako mkeo anatakiwa awe anakuhudumikia kwa mambo yako ya kawaida ya kimaisha na hayo ndio mapenzi katika ndoa kama tunavyoona Aisha anasema kuwa yalikuwa anakwangura ile alama ya mani katika nguo ya mtume. Kwa nini mabaya ni na kuwa mtume alikuwaweza kwa kukangura? Alikuwa naweza. Lakini kwa nini Aisha afanye? Ni kuwa ndio inatakiwa iwe hivyo. Na wakati mwingine Aisha anasema kuwa alikuwa kiosha. Kwa ni kuonesha kwa, kwa nini? Hii ni moja katika huduma ambazo mke anatakiwa ampe mume wake. Yaani huduma hapa nadhani siieleza vizuri kieleweka. Maanaisha kuwa mke anitakiwa awe kio cha mewake wake kabla mume wake kutoka nje aweze kujua kuwa je mume wangu ile appearance manake yani yake muonekano wake uko vipi kwa hivyo akuangalie hivi akuangalie hivi akuangalie hivi, hivi. akiona kuna sehemu kuna doa kabla hujatoka alikebishe lakini sasa wakati mwingine unaweza kuona mtu ameoa lakini akitoka ile shati amefunga <laughs> button hapa meka hapa. Paka shati hivi kwa mbele, yani manake nyingine imeshuka chini, juu. Ah, lakini mbona mbali amefunga hivyo Na labda alikuwa na haraka ama labda alikuwa haoni. Lakisa jina mke wake naye hoko agana kwa nikitoka. Kisha kuona lakini mbona natoka iko hivyo. mtu kwa njia hivyo kwa sababu so, mtu kashangaa hivi lakini kweli hapa pana huyu mke wake hajatekeleza wajibu wake huyu asiwakuleumiwa ni mke wake sabi kazi ya mke inaleo ukitoka na, leo, kitoka, na hile wakati mwingine hata wakati mwingine baadhi ya wake sisi na uchafu na kitu kufanya hivi ili kufanya usikia kweli ye, ani hiyo kazi yake kwa hata kikosa cha kufanya katika mwili wako na nguo yako anajifanya hebu tafadhali ndio kola sawa tu lakini kuonesha kama kitu basinge wacha ukatoka nacho kama ni kibaya lakini kule, kwa ile iko sawa lakini baadye nataka nitengeze sawa naelewa hivyo tu sasa yote hiyo tunaona kwa Aisha kwa hivyo ukiwa na mke uko na kwa siku moja umetoka ukaambia angalia nguo zako kwa hivi Ukilude ambia mke wangu lakini ah umenifanya si sawa hivi nikitoka angalia kwa wengine hawajui unaeleza ili ndio elewe nikitoka mke wangu nataka uniangalie uniangalie uso uniangalie nguo kwa mbele vile kufunga vifungo niangalie kwa nyuma kama kuna alama labda mekalia sehemu e, uchafu nini na kisha pia niangalie miguu viatu nini kisha basi ndio muhimu unusasa mangu haya kwaheri kwa nini kwa sababu ya kuwa jeu nikienda huko nikionekana na wewe ndio utakuwa ndio nini ndio mlio miwa sababu wewe ndio nitakiwa wewe machaongo hivyo tu namwambia kwa pole na kwa uzuri usikwafunje wale supermarket si sababu kuna baadhi ya wanawake wa jilomo kama hayo hawakufunzwa wala hawakupitia mafunzo kama hayo na ni muhimu sana hiyo Naam Sasa ikiwa tutapata hilo funzo kwa Aisha hapa tutataka tupate kwa nani Naelewa Naam Na, na wanaume wanapenda hivo Siji kama nyinyi mwansemaji lakini wanaume wanapenda hivo Yaani wakati mwingine mtataka kutoka mke wako anakuambia angalia munjio kidogo alafu anajidai kuwa kuna kitu kimekwama hapa kwa macho alafu anakitoa kumbe hakuna kitu yakwaibu kidogo naona kitu kama sijui nini lakini ah wacha nitoetu alafu anakitoa kumbe hamna chochote unaelewa alafu unasikia raha kabisa unapaiwa una huduma kama hizo sasa Aisha alikuwa anatoa hizo huduma kwa mtuni Miongoni mwa faida ambazo pia patikana kwenye hadithi ni kuwa riwaya <clears throat> ya, ya Tilmizi, iambo tumesema riwaya ya Muslim. Hasa riwaya ya Tilmizi anasema kuwa fa'amarat lahu bil hafa. Anu huyu Abdullahi alipo mtembelea eh, Aisha kwa lengo la kuja kutafuta elimu kwake Aisha akamrisha milhafani aina shuka hivi apewe ili itumie fanama fiha akalala kwenye shuka ile fahtalama akaota fastahia ayursila biha akaona haya atumaanishe hiyo shuka Aisha pelekewe wa biha atharul ihtilami na ile hali hiyo shuka inaalama ya yale maji ambayo ameota yakaendea ile shuka faga masaha fil mai thumma asala biha asa ndipo akaleweka kwenye maji ile shuka ile alama ile toke kisha ndio akapeleka ile shuka ipeleke kwa Aisha na Aisha akasema kuwa Lau kama ungekuwa umeona kitu ungeosha hapa si sieta Aisha alimwambia kuwa umeona mojaona hapa Aisha alikuwa anamaanisha ya kuwa yani ilikuwa hauna haja ya kuosha ile shuka ilikuwa hauna haja ya kuosha ile shuka ulipokuwa umetumeota halafu kitu kikaende ile shuka lajiba alaikasbuh hivyo ndo maana Aisha alikuwa anamaanisha ilikuwa hauna lazima kuosha madamu ilikuwa imekauka madamu ilikuwa imekauka ile alama ilikuwa hakuna lazima yote ya kuosha hasa ndo Aisha akamwambia kwa nini ilikuwa hakuna lazima kwa sababu ya kuwa hata mimi ilikuwa mani yanaendea ya nguo ya mtume na nasiooshi madamu yashakauka siooshi na balaka inafanyaje na kongura tu alafu inabakia vile vile na alama na mtu anaondoka naye kwenda kuswali kwa hivyo kuonesha ya kuwa kunde nguo ikiendewa na manii si lazima kuosha ndio uswali nayo unaweza kuswali nayo hivyo hivyo na ikiwa imekauka una kongura kongura tu hivi ili tu ile itoke alafu baadaye unaswali nayo hivyo kwa hivyo kwa fupi manisi na hisi hiyo ndio faida kubwa ambayo tunaipata hapa hasa kuna kauli ibn Abbas anasema almaniyu maniyu ala sahihi tahirun mani wa kauli sahihi ingawa kuna khilafu kidogo madhhabu ya Hanafi ndio nasema kuwa mani ni najsi lakini jumhur ndio kauli sahihi ni kuwa mani ni tahir kwa nini li yanahu aslu al kwa sab maneno asili ya mwanadamu Wanabii kalat Aisha na e, e, na hapa Aisha tunaona amesema rubama ghasalahu wa rubama farakahu Ani wakati mwingine Aisha alikuwa akiosha amani akiwena kwenye nguo Kama vile mtu anaweza kuwa anona nguo inachafu na hata ule uchafu si najis lakini akaosha na wakati mwingine alikuwa tu na kongora tu hivyo fadadha dhalika ala anahu annahu tuha kibikonesha kuwa manini mtahara idha law kana najisan kwani idha kama ingekuwa ni najisi la ghasala eh la ghusila yani ingekuwa inaoshwa ile nguo ambayo inamani manini la maktafa bihi bilhaq ingekuwa hitosheki kuwa ti mtu ambaye ameona manini kwenye nguo yake akwangura tu hivyo Kisheti a tu kwa kusafisha pale mahala Kwa kungura, kwa kukongura kwa kucha bila kuosha na maji hiyo haiwezi kuondoa najisi mahala kwa hiyo kwa ni kuonesha kwa manii mani ni tahara wala si najisi sasa hii hadithi pia inatupa funzo hii si faida sasa hii ni funzo natupa funzo ya kuwa okewa okay mgeni kwa watu ni vizuri ulale na nguo Ni vizuri fanyaje ulale na nguo yani usivue nguo zote ukalala kwenye shuka za watu bila nguo alafu usiku ukapatwa na aliyompata huyu mwendetu huyu abdullahi pia utaanza kuosha nguo ile shuka na hauna sabuni labda naelewa na uosha alafu ila kama ikatika kutoka umesukwa kabisa utasema kwa tafadhali nisaidini sabuni hebu niambie hasa do sababu afadhali ulali na nguo zako mambo yakitokea kutokea yabakie kwenye nguo zako yasivuke ya kienye kwa nini mashuka za watu ili ndo nini ukitoka hapo unaacha nini habari njema usiwache huko hadithi ambayo itakuwa inasemwa na hiyo ndo sababu moto taangalia hivi kuna watu ambao wataangaliana wale wafuaji wale hasa siji ni atakuwa anafuani Eh lakini hii kweli nini? Ni jasho ama nini? Ebu, lakini muzangu, ebu nisaidie. Onaki, wanapenda hayo. Samahani lakini ubaye. Ebu, njoon, Ehi, kweli? naona kama yote hayo, e, ujamae, Asa, mboyo, hayo kwanye, kwa yu, nibora, hiya, lithi, nini analeta? Kwa ni bora ya nini? funzo ya kuwa ukienda kwa watu ni vizuri ufanyaje unali na nguozu zako nguo ya chini huku kama shuka kikoi ama swali ukivua basi angadao kuuchachi baki na hiyo ni muhimu sana hiyo muhimu sana hiyo ni kwa mtu ambaye anajua kwa hiyo huwa hakojui lakini ukijua ni pampas, pampas kwa unajua mwingine lazima tufunike aibu zetu una, na pampas za watu ziko ukijua na shida hiyo ya kwa wakati mwingine unaweza ukalala na mtu mkubwa ni ya akiba. Kuwako, kwa jala kama kawaida kwani kuna gani na mambo ya sherehe ndo na akoda kila mtu ashike lakini kwa ugenini lazima mtu awe na kama hizo na haina mambo ambayo nadhani tumuone amemtokea mwenzetu na mtu mwema ni yule ambaye anajifunza kwa mwenzake Hmm, asaidu Saidu manitadha bila hiyo. Mtu mwema ni yule ambaye anapata funzo kwa mzazi wake. Naam. Sasa hii ni kwa mtu amekualika, lakini iko ni msikitini. Iyo ndio lazima. Mtu asije kadhubuti kulala msikitini na amevuongo zote. Ah ah hapo hapana hapo. Naelewa? Alafu eti asubuhi wa mke watu, wanataka kuswali na huku anaanza ku itana. I, ebu samani nini lakini? Mbona naona inakuta kamasi ama kweli ni kanapa unajua <laughs> hapa? Hapo itakuwa nakosea msikiti kweli. Na mtume amesema kwa msikiti kama tulivyosema kwa nyuma haufai kuchafuliwa. Ndio atafai kuita uchafu manii, lakini sasa pia itakuwa ni kama uchafu kweli. Hebu niambie. Sasa uh, ni vizuri saini msikiti usitalika kabisabila bila makosa makubwa sana hayo. Itakuwa letatar asaa kwa kijana ambaye anajijua kwa yeye bado kijana Naam Tenda kwa hadithi inofuatia babu ghasli dami damil haydhi minathawbi mlango unaoeleza kuhusu kuosha damu ya hedhi kutoka kwenye nguo ani vipi damu ya hedhi inaoshwa ikiwa imeendea nguo eh anasmaa binti abi bakrin allahu anhuma qalat ja'at imra'atun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama Fakalat kuna mwanamke fulana alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema Ehdana yusibu thawbahu min dami alhayd kayfa tasna bihi huyu sahaba wakike kike akamuuliza mtume mmoja wetu sisi wanawake yawezekana nguo yake ikapatwa na damu ya hedhi je ataisafishaje hiyo nguo ndio iwe imesafishika mtume akasema kwanza kabisa tahuttu ani yani anatakiwa kwanza awe ni mwenye kukangura hiyo sehemu yani ukanguru wa kutumia kucha kisha baada hapo thumma taqrusuhu bilma kisha baadaye uanze ku iliuweka kwenye maji alafu usugue pale mahala wapo kuna alama kwa kutumia incha ya vidole vyako kwa kucha hapa na nashika hivi nguo alafu na hivi ndio ili, ili alama itoke. Huusifue kama unaofula nguo kwa jumla. Unashika pale mahala vizuri na e, kucha hivi na kucha hivi. Ani incha ya nini ya vidole vyako? Alafu unaanza kusugua kwa nguvu kidogo. Bili itoke. Ndio maana takrusu bilma kisha baada hapo akasema thumma tamdhuhu kisha balisa ndio uiyoshe sasa vizuri yote kwa jumla kisha ndio yoshe kwa jumla yote thuma tusalli fihi kisha sasa hapo kisha uosha hivyo hata ikiwa ijakauka unaweza kusali nayo kama una nguo nyingine lakini kikakauka na ushaosha hivyo inakuwa sasa ni nguo safi unaweza kuiitumia kwa ibada yako ya swala hakuna makosa kwa hivyo hivo, hivo ndio vile yatakiwa ikiwa nguo imeendea kwenye ikiwa damu ya hedhi imeendea kwenye nguo yosho Siku hizi kuna vitu vinavyotumika katika uoshaji wa nguo na vinasaidia kulainisha e, ile nguo ili uchafu utoki kwa haraka bila kutumia nguvu nyingi kama zamani Kwa kuna vitu kama jika mtu anaweza katumia na vinasaidia zaidi Kwevi, Kwa hivyo maadamu umeona kwa ile alama imetoka kuna haja sina na nguvu na kwa jika Naam Na, na pia kuna vitu vinaitwa washing machine yani ndani inaosha Kwa ambaye atakuwa pia na hizo pia si af afata hizo atuwa Sema. bora tu lakini ukishamaliza weka kwenye machine ukitoa tafuta pale mahali ambapo kulikuwa kuna alama alafu uangalie Ukiona kwa ile alama inshaondoka basi nitakuwa haja lakini ukiona bado ipo sadio unaweza ukajaribu kusaka kufanya nini usubua hivyo ndio uone kama itatoka lakini ikiwa imeshatoka kwa machine inakuwa yatosha hiyo alimuhimu kwenye hadithi hii faida ambayo iko inayoonekana hapa kwanza kabisa ni maswahaba walikuwa kama kuna jambo limewatia shaka hukumu yake na pia limwatia shaka namna ya utekelezaji wake walikuwa kienda kwa mtume ukimuuliza kisha mtume anawaeleza kufafanuzi wanaelewa kama hapa tunapoona huyu sahaba wa kike alikuwa ameshindwa kuelewa ni vipi nguo inaoshwa inapokuwa ina e, najisi ya damu ya jena, ya, ya, ya, ya hedhi inaoshwa kama najisi zingine ama hiyo nitakie oshwe vipi. Kabida udize mtumina. Mtumina ntofauti, na kwa hivyo vikabida aulize mtume na mtuna kumweleza tunaona kuwa ni tofauti na kuosha na ingine Alinitakiwa mtu aoshe kwa makini kabisa. Na hivyo ndio sawa. Lakini sasa pia faida nyingine ambayo inapatikana kwenye hadithi hii ni kuwa damu ya hedhi ni najisi. Damu ya hedhi ni najisi. Kwa kwa maana hiyo ni kuwa ikiendea nguo yoyote au mahala popote ama hata kama ni mwili pale mahala lazima paoshwe tena kwa makini mpaka ile damu itoke pale kama vile na zingine zikienda mahala kama mkojo atakio wa mtu aoshe kwa makini hivyo lakini sai damu ni zaidi